بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اخواني واخواتي في الله ارحمني وارحمكم الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون بارجاء جماعه يموليهاك الله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita tentang sirah nabawiyah secara dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana kita banyak sekali mengambil pelajaran hikmah tunjuk bimbingan serta akhlak yang mulia suri yang baik dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya, untuk mengikuti petunjuk-petunjuknya, mencintainya, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ya, karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umat manusia akhlak yang baik, sebagaimana. Beliau bersabda, Innama buistuli utang mima magerimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, manusia dalam keadaan rendah akhlaknya, moralnya, rusak akidahnya. Maka merupakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW mengajarkan akhlak yang mulia. Begitu juga uh, diantara tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah ibadatul hujjah, ala ibadillah, menegakkan hujjah atas hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh mengajarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Agar nanti adil sekalian di hari kiamat tidak ada manusia yang kemudian mencari alasan-alasan belum dikirim nabi, belum dikirim rasul, belum mendapatkan informasi tentang agama Islam, belum pernah belajar, belum pernah ini, belum pernah mendengar, tidak ada alasan seperti itu. Jika nanti ada orang yang celaka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahuwataala, fadah ilmu illa. Nafsu jangan mencelah kecuali dirinya sendiri. Allah sudah mengutus banyak para nabi, para rasul. Ada 124 ribu nabi, ada 313 rasul, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Risalahnya sempurna, agama disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, dia utus nabi. Jadi kalau Allah nanti Menyiksa mengadab hambanya Karena keadilannya Adilannya sekalian Karena manusia Tlaidur Tidak mau menerima risalah Nabi Muhammad SAW Jangan mencelak kecuali dirinya Karena Nabi diutus Sebagai Mubashirina Womundurin Memberikan kabar gembira Dan memberikan peringatan Agar manusia sadar adirin sekalian bahwa kehidupan kehidupannya di dunia ini tidak lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dengan tujuannya mulia ini ibadah kepada Allah. Jangan sampai dilalaikan dengan dunia, dengan main-main ya sehingga kemudian digoda oleh setan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Sirah Nabawiyah hadirin sekalian adalah uh, suatu pelajaran yang baik ya, kisah yang paling utama karena kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah yang tercinta dan banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di zaman Nabi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap langkah Nabi, dalam setiap ucapan Nabi mengandung pelajaran, karena Nabi langsung mendapatkan pendidikan dari malaikat Shifril. Ya, kemudian juga kurikulumnya Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa Taala. Wama yantuqu anil hawa in hua illa wahyu yuha. Tidaklah dia mengatakan tentang sesuatu kecuali memang wahyu yang diwahyukan oleh. Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupannya sarat dengan optimisme. Ya, tidak ada pesimisme. Semakin hari yang berganti hari yang dialami oleh Nabi, keadaan beliau semakin baik, bukan bertambah, bertambah buruk. Semakin hari demi hari beliau mengalami kebaikan demi kebaikan karena beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun peristiwa-peristiwa pain yang dialaminya, Justru terlihat hadirin sekalian kesabarannya, hikmahnya, bagaimana cara berdakwah. Ini bisa kita anggap sebagai pelajaran. Kali ini kita akan melewati beberapa peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, di mana kemudian kita mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang beliau alami. Ya, apa itu yang pertama adalah hijrahnya Nabi ke Thaif. Hijrahnya Nabi ke Taif Thaif adalah kota lain selain kota Mekah tapi yang paling dekat dengan kota Mekah. Ini sekitar 90 km atau 100 km dari kota Mekah. bentuk daerahnya pegunungan ya dan juga hawanya sangat dingin sekali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin sekalian sudah ditolak dakwahnya oleh penduduk Mekah, maka Nabi mencoba untuk mencari uh, lahan baru untuk dakwah. Yeah. Uh, beberapa tempat yang didatangi Saqif Barangkali orang-orang sakif menerima Islam Maka Nabi keluar dari kota Mekah berjalan kaki Bersama uh, sahabatnya Zaid bin Harithah Zaid bin Harithah Sembunyi-sembunyi tanpa pengatuan orang Quraisy, ya Berjalan kaki sekitar 100 km Anda bisa bayangkan uh, Yang dilalui oleh Nabi perbukitan, gunung Ada sekalian Sampai ke Taif dengan jalan kaki. Ya, ini menunjukkan kuatnya Nabi, sabarnya Nabi. Ya, dalam berdakwah yang dituju adalah kaum Sakeif. Ya, Nabi menemui tokoh-tokoh Saqif di sana. Ternyata hari ini sekalian Nabi mengalami suatu penolakan dan perkataan-perkataan yang buruk. Ya, dari tokoh-tokoh Taif. Tidak ada yang menerima dakwah Nabi. Ya, satu diantara mereka mengatakan ya Muhammad, apakah enggak ada orang lain selain kamu Allah mengutus nabi dan rasul? Bayangkan hadirin sekalian. Apakah enggak ada orang selain kamu? Ya. Allah mengutus rasulnya, Nabi-Nya kok kamu? Nabi sabar mendengar ucapan ini hadirin sekalian. Ada juga yang mengatakan ya Muhammad kalau kamu berdusta, maka aku akan tidak akan mendengar lagi ocehanmu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan mulai hari ini ya Muhammad aku tidak menerima lagi apa yang kamu ucapkan. Ya, aku tidak akan menyentuh kiswah Ka'bah lagi. Ya, kalau kamu membawa ajaran baru ini. Ini ucapan-ucapan orang ta'if Pada puncaknya hadirin sekalian, mereka melempari nabi dengan batu-batu. Menyuruh anak-anak muda, anak-anak kecil untuk melempari Nabi, sehingga Nabi lari keluaril Taif. Ya, kemudian begitu juga Zaid dan Harisa, kepalanya bocor, kakinya Nabi berdarah-darah. Nabi tidak tahu harus kemana adik-adik sekalian. Nah, di tengah perjalanan uh, di daerah namanya Kormos Alid, Kormos Alid ada malaikat penunggu Gunung. Ya menawarkan bayangkan Nabi didatangi oleh malaikat penunggu gunung ya dua gunung ini menunjukkan bahwa gunung itu ada penjaganya itu apa malaikat bukan jin bukan uh, yang lainnya yang harus orang itu ngirim sesaji ya agar penunggu gunung ini ridho nah, malaikat hadirin sekalian sebagaimana laut ya yang menjaga juga apa malaikat Maka Malaikat penunggu gunung ini Mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Allah Telah Mengataui Ya Telah melihat Mendengar Penduduk taif Yang menyakitimu Aku di, Sudah diberikan izin Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk uh, Menolongmu Jika engkau Berkeinginan Ya Dengan Izinmu aku akan angkat dua gunung Aku akan timpukkan ke kepala orang ta'af Ya, karena mereka berbuat buruk kepada Tapi sekali lagi, hadirin sekalian Ini menunjukkan sabarnya Nabi dan bijaknya Nabi Nabi menolak, hadirin sekalian, jangan, jangan Ya, Nabi menolak, dia disakiti Berdarah-darah kakinya Ya dia mengatakan bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa Aku masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti Allah akan mengeluarkan dari punggung-punggung uh, mereka orang-orang yang menyembah Allah tidak berbuat apa syirik Hadirin, lihat bagaimana di sini ucapan nabi Ya Tidak mahu uh, orang taif ini disiksa Bahkan Nabi masih berharap mungkin bukan mereka Tapi keturunan mereka, anak cucu mereka Nanti akan menjadi penolong-penolong agama Allah Subhanahu SWT ya, Ini juga uh, hikmah bagaimana Nabi ini sabar dan lemah-lembut ya, Rahmat terhadap manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa berfirman dalam surat Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur telah datang kepada kalian seorang rasul Ya dari kalian sendiri dari Kalangan manusia di mana rasul ini begitu perhatian sama kalian begitu berat apa yang dia rasakan Terhadap kalian Ya Nabi ini merasa berat Merasa kasihan Di saat umatnya Hadirin sekalian merasa berat hatinya Mengalami keusahan Nabi juga susah Harisun alaikum Sangat perhatian Agar kalian mendapatkan hidayah Bisa selamat di dunia maupun di akhirat Bilmu'minina Ra'ufurrahim Terhadap orang-orang yang beriman Dia itu sangat kasih lemah ya inilah sikap Nabi saw. Kemudian di dalam peristiwa ini ada pelajaran, aderin sekalian, bahawa dakwah butuh tadarroth. Ya, butuh waktu. Ya, tidak langsung manusia itu mendapatkan hidayah. Ya, butuh uh, sedikit demi sedikit. Ya, butuh kesabaran, butuh waktu, anak sekalian. Nanti datang pertolongan Allah Subhanahu Wataala. Di sini juga menunjukkan tawakalnya Nabi Muhammad SAW kepada Allah. Dia menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Ya, dia tidak peduli apa yang lakukan orang-orang taif. Ya. Uh, makanya Allah berfirman: Wa'alallahi ala mu'minun dan kepada Allah kalian ini menggantungkan setiap urusan. Ya yeah. Dalam uh, dakwah ktaf ini merupakan langkah awal sebelum nanti hijrah ke Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, Allah persiapkan semuanya, hadirin sekalian, rencana-rencana uh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian peristiwa berikutnya ketika Esok ketika orang-orang kafir -orang sudah menolak, orang-orang Mekah sudah menolak, dan Nabi juga diuji dengan wafatnya istrinya yang tercinta Khadijah binti Khayyit, sebaik-baik wanita dan pemimpin wanita di surga nanti. Begitu juga meninggalnya pamannya Nabi Abu Talib yang selama ini membelahnya. Nabi dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dia ya, dihibur dengan Isra dan apa Miraj. Sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah ada peristiwa penting Isra dan Miraj termasuk mukjizat yang paling besar yang dialami oleh Nabi, tidak ada nabi-nabi yang mengalami seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk peristiwa yang paling besar dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Adrianus sekalian Isra ya, adalah uh, perjalanan Nabi Lailan dari Masjidil Haram, Fakka, ke Masjidil Aqsa di Baitul Makdis. Iaitu perjalanan Nabi bersama Malik Jibril di waktu malam dari Masjidil Haram ya, menuju Masjidil Aqsa di Palestina Itu namanya bang? Isra. Berjalan di waktu abah malam. Nabi diperjalankan bukan sendirian dia bersama malaikat nama Jibril. Kemudian Mi'raj adalah ba's'udun Nabi min Baitul Maqdis ila as-sama' ila as hatta Sidratul Muntaha yaitu Nabi dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit-langit yang paling tinggi hadirin sekalian. Ya sampai Sidratul Muntaha. Ya sampai Sidratul Muntaha. Ini perjalanan Nabi bahkan Nabi naikkan lagi yang tidak bisa dicapai oleh siapapun dari manusia maupun malaikat. Ya menuju Allah. Menuju apa? Allah. Jadi Sidratul Muntaha itu puncak dari ketinggian makhluk. Makhluk manusia maupun abah malaikat hadir sekalian. Eh uh, ada yang mengatakan dalam riwayat Sidratul Muntaha adalah pohon besar, pohon bidara yang uh, apa namanya itu daun-daunnya seperti telinga gajah. besar sekali uh, Sidratul Muntaha dan malaikat Jibril tidak bisa naik. Kalau naik dia akan terbakar Nabi dinaikkan oleh Allah Nabi diajak bicara sama Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa perantara Tetapi Nabi tidak melihat Allah Tidak melihat apa? Allah majuin sekali uh, Antara Nabi dengan Allah Ada apa? Jahat, cahaya ya, Itulah Nabi uh, Sebagai penghalang antara Makhluk dengan Allah Yaitu cahaya Tidak ada yang bisa melihat Allah ya, Sebelum hari kiamat Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW ya, Jadi kata Aisyah Barang siapa yang menyangka Bahawa Nabi Muhammad berbicara Dengan Allah maka dia berdusta. Ya Nabi juga Mengatakan ini arah Saya hanya melihat cahaya Ya ini perjalanan menandainya sekalian e, Tidak bisa dijangkau Dengan akal Karena kalau kita e, Lihat Dari fakta Mekah saat itu Menuju Palestina Itu membutuhkan waktu perjalanan sebulan Saat itu ya kan? Dengan kendaraan yang sederhana Kuda atau onta Baliknya Sebulan juga Tapi ini semua terjadi dalam waktu Semalam saja Nah, perjalanan Nabi Pak ya Dari Masjid Al-Haram Masjid Al-Aqsa Itu Nabi diperlihatkan Oleh Allah apa? Azab kubur Azab apa? Kubur Bagaimana orang-orang disiksa dalam kuburannya Akibat perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan ya Seperti ada yang disiksa Karena riba Karena suka berdusta karena berzina ya kan uh, karena mengadu domba itu nabi diperlihatkan siksa azab kubur ketika nabi menaiki burung bersama malaikat apa jibril di sini menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada cuma jangan pakai logika kita hadirin sekalian karena kubur alam kubur alam barza itu alam gaib alam bukan alam dunia bukan kuburan yang kita lihat yang ukurannya 1 kali 2 meter itu bukan ya dia alam sendiri ya kalau yang ada di kuburan ini badan hancur dia alam sendiri diceritakan oleh Allah alam roh wal badan bukan orang lu tidur begitu tidak ada yang mendapatkan nikmat ada yang mendapatkan apa Siksa azab Kaum Muatazila Itu berfikir dengan akalnya Maka enggak nyambung, Sehingga mereka melikari azab kubur Ada sebagian kaum muslimin Hari ini tidak percaya Dengan azab kubur Bahkan tidak percaya dengan Isra dan Meraz Padahal Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang pertama Subhanalladzi asra Bi abdihi lailam min masjidil masjid haram ila masjid al-aqsa maksud Allah yang telah Menjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjid apa? Aqsa hadirin nah, sekalian Kemudian juga Nabi salat di Masjidil Aqsa dan bertemu dengan para nabi-nabi dan para rasul hidup lagi Ya Nabi jadikan sebagai imam Nanti di langit-langit Nabi bertemu lagi dengan Nabi-nabi yang lain Yang baru saja bertemu di Masjid Laksa Bertemu dengan Nabi Adam Nabi Isa Nabi Yahya Nabi Yusuf Nabi Idris Nabi Musa Nabi Harun Nabi Musa Dan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ada pada langit yang ketujuh Lagi bersandar di tiang Baitul Ma'mur Ya Di langit ketujuh ada Baitul apa, makmur Seperti uh, Kaabahnya para malaikat Di sana, masjidnya Para malaikat yang ceritakan oleh Nabi setiap hari masuk 70 ribu malaikat 70 ribu malaikat Besar sekali berani. Ya gimana langit Di sana ada bangunan Ya luar biasa, belum lagi ada Pohon, belum lagi ada lautan ya, ya. Ini dan bisa dijangkau oleh akal kecuali iman saja hadirnya percaya teknologi Allah lebih canggih manusia enggak ada artinya walaupun sekarang mengklaim uh, canggih apa namanya Mutakhir uh, ilmu pengetahuannya Tidak ada dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Allah membangun uh, apa namanya ini langit tanpa tiang jarak antara bumi dengan langit yang pertama 500 tahun perjalanan Langit pertama dan langit kedua 500 tahun berjalan Dan seperti itu Terus hadirin sekali Nabi Muhammad cuma dalam semalam ya, Kalau dikatakan dengan akal Tidak masuk akal Harus iman Karena akal kita ini sedikit ya Sombong lagi Sudah sedikit sombong Akal kita terbatas Tidak bisa menjangkau perjalanan Nabi Muhammad yang begitu hebat Ya kan Kemudian Bertemu dengan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kirim salam Kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan diajak bicara Sama Allah diatasnya lagi Dan diperintahkan Untuk uh, Umatnya sholat di mawaktu Ini menunjukkan pentingnya sholat ya, Sampai Allah perintahkan Nabi di langit uh, Yang paling tinggi muntah, Lebih tinggi lagi tentang masalah basal, salat begitu pentingnya salat, hadirin sekalian. Ya. Kemudian turun lagi kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Mekah, ya. dan Nabi menceritakan banyak orang tidak percaya, hadirin sekalian, karena tidak masuk akal, bahkan. Nabi ketika ditanya oleh Abu Jahal orang-orang Quraisy ya Muhammad, kamu pergi ke Masjid al Palestina kemudian pagi sudah di sini? Iya. Malam tadi pagi di sini iya. Coba berikan sifatnya Masjid al Berapa pintunya, berapa tiangnya, warnanya apa? Disebutkan sama Nabi. Semuanya Kaget Kagum mereka. Muhammad ini biasanya di kampung ini Kok murah kesana Gak pernah kesana tiba-tiba menceritakan Benar ternyata Orang Arab kan sering ke Syam Nah dari sekalian ke Palestina Bahkan memang tidak hanya itu Aku sebutkan Rombongan dagang kalian Yang dari Syam Dalam perjalanan tadi Malam saya lihat Ada ontah mereka yang paling besar Kakinya itu Apa patah Ya, mereka sempat berhenti. Diperkirakan mereka akan sampai di Sukria besok siang. Ya, dinanti oleh orang Quraisy. Ternyata benar. Ya, dan mereka bertanya, "Apakah entah kalian ada masalah?" Iya. Tadi malam, kemarin malam itu entah kita ada masalah kakinya. Tapi tidak beriman. Tidak percaya, tidak percaya. Kemudian tanya sama Abu Bakar Orang Quresh Ya Abu Bakar Itu sahabatmu Mulai ngaco Ya pergi dari Mekah ke Palestina Ya hanya satu malam balik-balik Kamu percaya Abu Bakar Dia mengatakan Dia Muhammad Nabi Muhammad Nabi Aku percaya Tapi daripada itu aku percaya Karena ini Muhammad Nabi Yang dia kenal bukan Muhammad Sembarangan banyak namanya Muhammad sekarang ini Ada Muhammad ini, Muhammad ini, ada Muhammad ini Ada Muhammad jadi guru Ada yang jadi ini, ada yang jual Soto, ada yang jual ini Dan gitu, ini Muhammad Nabi Ya Muhammad Rasulullah Lebih daripada itu aku percaya Makanya dikatakan dia As-sidih, as-sidih hadil umnah Yang membenarkan Ini Kristus Israel Meraj Hadil ini sekalian juga Nabi Diperlihatkan surga dan neraka menunjukkan surga neraka sudah dicipta sudah dicipta dengan kekuasaan Allah nabi diperlihatkan surga masukinya dan nabi diperlihatkan neraka ada penghuninya ya, termasuk di antara penghuninya ini sebagai mukjizat walaupun belum ada hisab belum ada hari kiamat namanya amr bin nuhai disiksa di neraka sebelum hari kiamat dia kesakitan Oh, khususnya keluar dari perutnya Nabi bertanya Ya Jibril man hadar Rasul? Siapa orang ini Tahu yang Muhammad orang ini dari Bangsa bangsa Arab Dia adalah pertama kali yang merubah akidah Bangsa Arab Dulu bangsa Arab bertauhid Gara-gara orang ini Bangsa Arab kemudian Berbuat syirik Dan Ini hikmat Di hikmat oleh Allah Saat akan ada pesan Ya Muhammad, tidak ada masalah Orang bumi menolak dakwamu Yang di langit menerima semua Ya Tidak ada masalah yang Muhammad Jangan sedih, Nabi dihibur Luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa semuanya Omongannya Abu Jahal Abu ini, lupa Semuanya sekali. Ya, bagaimana Ketika orang itu uh, Taat kepada Allah ada nanti Bantuan, hiburan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala eh, Di sini juga menunjukkan Bagaimana Allah memuliakan Nabi-Nya mengangkat derajatnya Dan Nabi melihat malaikat Jibril Isi Tertul Muntah Kedua kalinya, pertama Di langit dunia, dilihat Dan yang kedua Isi Tertul Muntah dalam bentuk Yang asli Ya, laqad ra'a min ayati rabbil Dia telah melihat ayat-ayat Tuhannya yang begitu agung. Ya. Ini juga menunjukkan uh, pentingnya, masjid pentingnya Masjidil Aqsa, pentingnya Masjidil Aqsa kiblat umat Islam yang pertama, hadirin sekalian. Dalam sejarah Islam itu ini juga hadirin sekalian apa namanya menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya. berikutnya peristiwa penting berikutnya hadirin sekalian apa itu hijrahnya nabi ke Madinah ya. hijrahnya nabi ke Madinah a'zam ahdats sirah nabawiyah hijrah nabi ini yang juga termasuk peristiwa yang paling agung dalam sejarah nabi kenapa Kan dari hijrul inilah akan terbentuk negara Islam Akan terbentuk apa? Negara Islam yang ideal Yang pertama dalam sejarah Yang kemudian punya pengaruh besar dunia Dan nanti orang-orang Romawi Persia Sangat antusias untuk mengenal Madinah, Negeri yang dibangun oleh Nabi ini mereka banyak yang iri Negeri yang penduduknya aman Adil ya, Membuat iri negeri-negeri yang lainnya Madinah, Medina itu Nabi Ada dengan sekalian Ini dari peristiwa hijrah Ya Yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah Menuju apa? Madinah. Ini semua skenario Allah SWT Yang memilih tempat hijrah Madinah adalah Allah SWT Bukan Nabi sendiri. Ya. Dimulai dari apa? Jadi selepas Sholat Meraj, pada waktu musim Haji, orang-orang Madinah Yastrid tu namanya Yastrid. Sebelum Madinah Yastrid. Mereka ini datang sama Nabi di dauni, diajak masuk Islam dan masuk Islam. Awalnya enam orang. Ya. Kemudian mereka pulang tahun depan datang lagi ya, sekitar apa namanya? 12 orang, ya. kemudian tahun depan, apa sebelum hijrah datang lagi sampai sekitar 80 orang. Nah mereka dibayat oleh Nabi di daerah Mina, namanya Aqabah, daerah apa? Aqabah, daerah Mina sehingga terkenal dengan Bayatul Aqabah, Bayatul Aqabah yang pertama ada Bayat Aqabah yang kedua. Jadi intinya mereka siap untuk menerima salat Islam ini. Membelah Nabi. Dan mereka siap apabila Nabi dan kaum Muslimin Hijrah. Mereka siap membelahnya. Membantunya. Seperti mereka membantu, membela anak istri mereka. Ya, maka Nabi gembira. Ya, sehingga ketika... Intimidasi yang begitu kuat Dari orang-orang Mekah kepada Nabi Bahkan sampai pada Rencana pembunuhan Nabi disuruh hijrah Sebelumnya Nabi sudah diperintahkan konsum untuk hijrah Nabi yang paling terakhir Nah peristiwa hijrahnya Nabi ini luar biasa Hadirin sekalian ke Madinah, Ya Dengan izin dari Allah Dan kehendaknya Nabi lolos dari Kepungan orang-orang kores, ya walaupun harus sembunyi di kuasur tiga hari bersama Abu Bakar, ya, menyewa apa namanya penunjuk jalan Abdullah bin Uraykut orang musyrik orang kafir, tapi disewa oleh Nabi, disewa oleh Abu Bakar, ya ini penunjuk boleh kita muamalah sama orang apa, musyrik, tapi orang musyrik di bawah kendali kita bukannya mengendalikan kita. Ya, Abu Bakar menyewa Abdullah bin Muraqid Walaupun orang Masyid jujur dia Kerja dengan baik Dia memberikan Jalan-jalan yang tidak Sama sekali dilalui oleh manusia Pada itu ada sayembara dari orang Korea Siapa yang menemukan Muhammad dan Sabda ini hidup mati 100 ekor ontah Ya Tidak sembarangan ya. Sulit saat itu Puncak daripada kemarin orang kafir Quraish Ya Akhirnya Sampai ke Madinah. Allah ingin menyelamatkan agamanya Membela agamanya Ya walaupun orang-orang kafir Quraish benci, Memusuhi Islam tetap tegak Hadirin sekalian Yuriduna uh, Yuriduna liutfi'u Nur Allahi ba'afu'ahim Wallahu mutim munurihi walau kariyar Kafirun Ya, jadi diantara hikmah hijrahnya Nabi ke Madinah, ya, bagaimana dakwah ini dibantu uh, di, oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Begitu juga agama Islam ini, hadirin sekalian. Kemudian juga Nabi berhasil membikin atau membentuk negara Islam pertama kali didasari dengan iman kepada Allah, didasari dengan keadilan, persamaan. Ukhuwah, ya, bebas ibadah. Waktu di Mekah tidak bebas, di Madinah bebas, ya. Karena Madinah sudah menjadi darul Islam, negeri apa? Islam. Walaupun di sana ada non Muslim, ada orang, orang Yahudi, ada bani Cainuka, ada bani Nazir, ada bani Qurayza, mereka tak senang sama Nabi. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun mereka melanggar Sudah dibuat perjanjian Mereka melanggar, tapi mereka Tidak bisa berputik Ya, umat Islam menang Bahkan Nabi berhasil mengusir Untuk bersatu suku Yahudi Pertama yang diusir Bani Qaynuqa Kemudian, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Yang terakhir, Bani Qureta Sehingga orang Yahudi bersih Dari apa? Madinah Madinah sekalian ada juga kelompok yang Abu-Abu Yaitu siapa? Orang-orang Menafiqin, pura-pura masuk Islam Tapi mereka Tidak suka dengan Islam Berskongkol dengan orang Yahudi Orang-orang kafir, puraiz Puncaknya pada perang Ahzab yeah. Berskongkol dengan Orang Yahudi dan juga orang-orang Kafir, ya Orang-orang menafiq Maka Maka Akhirnya mereka juga kalah Ya Walaupun Nabi membiarkan mereka Para sahabat tahu orang munafik Orang munafik itu Ya seperti itu Dia hanya ngomong saja Tapi hatinya itu e, Benci terhadap umat Islam Mereka pernah membangun Masjid ya, untuk Menyaingi Masjid Nebawi Dekat dengan Masjid Kuba Dinamakan Dalam Al-Quran Masjid Tawah dirar masjid apa dirar masjid ini didirikan untuk memecah belah kaum muslimin waktu nabi mau pergi ke tabuk ya pergi ke tabuk mereka minta izin ya rasulullah kita Sudah bangun masjid nih untuk fuqara untuk orang miskin kalau musim dingin mereka kedinginan masuk masjid itu salat ya rasulullah untuk apa melegitimasi masjid ini sah? Kalau Nabi sujud di situ, kata Nabi, aku mau sahkan ke Tabuk. Soal pasukan militer. Nanti setelah pulang dari Tabuk, aku akan sah di masjid kalian. Tapi ditunggu oleh mereka. Sampai Nabi pulang dari Tabuk dalam perjalanan, diberitahu Malaikat Jibril. Ya Rasulullah Orang munafik ini Mereka ini bangun masjid Bukan untuk ibadah Allah Tapi al Untuk mencablah persatuan Apa umat Islam Jangan kamu salah di dalam Bahkan hancurkan Maka Nabi langsung mengirim pasukan Sebelum sampai di Madinah Nabi mengirim pasukan dulu Sampai ke Madinah Dan memberitahu bahawa mereka akan menghancurkan masjid ini Atas perintah Nabi Diancurkan, dibakar habis sama pasukan Islam Nabi kemudian diberitahu Sudah ya Rasul, sudah kita bereskan Nah itulah hadirin sekalian Dekat dengan masjid kubah Sisi lain masjidnya orang munafi Yang dikatakan masjid diral Masjid membahayakan Masjid tapi Tidak ada barokah di dalam isinya hanya apa umat islam ya yeah. rasid dibangun untuk Allah wa innal masajad lillah wa innal masajad lillah faratadu allahi ahidah ya seharusnya untuk Allah tapi bukan untuk Allah isinya hanya provokasi sebaliknya yang dikedes ada masjid apa kubah ini masjid dipuji oleh Allah, dijuluki lemos kitul usis ada takwa. Ini masjid dibangun berdasarkan apa? Ketakwaan masjid Quba. Dan nabi berikan motivasi siapa saja yang dari rumahnya wudhu dari rumahnya menuju masjid Quba, Jalan jalankan ni, atau Naik kendaraan, Salat dua rakaat di dalamnya maka pahalanya sama dengan umroh. Pahalanya sama dengan apa? Umroh. Saya berikan motivasi Hadirin sekalian pada orang-orang yang Salat di Masjid Quba Kemudian Yang tidak kalah pentingnya Ketika mereka berada di Madinah Mempersaudarakan antara muhajirin dan Ansar Dipersaudarakan bahawa Orang beriman itu bersaudara Innamal mu'minuna yakhwah. Harus bersaudara saling membantu ya, Orang muhajirin Tidak punya apa-apa tidak bawa apa-apa dan dilarang bawa apa-apa Barang-barang Sampai di Madinah Alhamdulillah tidak terlantar Dibantu semua kebutuhannya Oleh orang Ansa Bayangkan baiknya orang Ansa Mereka berbagi rumah Mereka berbagi pekerjaan Hadirin sekalian ya. Sudah kerja aja di kebunku Dipersaudarakan Luar biasa Persaudaraan dalam Islam Ya itu yang terjadi sampai ada namanya Sa'ad bin Arabi orang kaya Ansar dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pengusaha sukses di Mekah. Tapi ketika hijrah Tidak boleh bawa apa-apa. Nol habis kali. Sampai di Madinah disambut sama Nabi dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Arabi. Ya, kata Sa'ad ya, ya Abdurrahman Aku ini punya harta Lumayan uh, Dan aku punya dua istri Ya Gini aja lihat Di antara istriku ini Mana yang membuat kamu tertarik Aku akan cerahkan Setelah masa iddah selesai Nikah Bayangkan ada orang kaya gitu <tuk> ya, Dan aku ini punya harta Banyak Separuh Ambil saja buat kamu Tinggalkan separuh bentuk ya, Dikasih modal gratis Harta lagi Abdurrahman murid Rasulullah Mulia, tidak mau minta-minta Kata Abdurrahman Jazakallah khairan Semoga Allah membalas Kebaikanmu ya Sa'ad Pegang aja istri Saya tidak butuh istri Pegang hartamu dan saya tidak butuh Harta Semoga Allah memperkaya harta ya, Aku ingin jualan aja Dagang Tunjukkan aku pasar Di mana pasar Madinah yang ramai. Tunjukkan pasar pasnya orang yang Dia berdagang Padahal tidak ada modal bagaimana dagang Ya jadi maklar Masuk pasar jadi apa Maklar Dapat keuntungan sedikit demi sedikit Akhirnya menjadi pedagang. Terus untung enggak pernah rugi dalam teori dagangnya Abdurrahman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan lama dia menjadi seorang sodagar yang kaya raya di Madinah. Hadirin sekalian, tapi juga enggak lupa sedekahnya, zakatnya berbuat baiknya kepada orang sehingga perdagangannya selalu berkah. Kan begitu, ya. Nabi Pernah masuk pasar Madinah Dan memanggil Para pedagang Ya masyarakat ujar Para pedagang-pedagang Dengarkan Inna allaha Yaba'asu tujaran Ya merakyamakan fujjar Sesungguhnya Allah akan membangkitkan Para pedagang-pedagang ini Sama dengan Para fujjar Pendosa-pendosa besar Jikal bakal ahli neraka dibangkitkan bersama mereka nanti para pedagang kecuali menetakah kecuali melakukan tiga hal dia bertakwa, tidak lupa ibadahnya menjauhi dosa walaupun dia ada uang banyak dan dia berbuat baik sama orang dan jujur harus lakukan tiga hal ini kalau tidak jadi penghuni neraka. Ancaman Nabi kepada siapa? para pedagang Adirin sekalian. Nah itulah uh, tentang Islam tersebar di Madinah dan kemudian dari Madinah menuju negeri-negeri Adirin sekalian. Dan Nabi menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah. Innal iman la yarizu ilal Madinah kama ta'rizu al-hayya ila juhriha. Rohul Bokhari Muslim, iman akan kembali ke Madinah. Seperti sebagaimana ular masuk kembali ke mana Luban. Hamdulillah Madinah sekarang termasuk kota Mekah Madinah kota yang iman tauhid tidak ada bidaan. Negeri-negeri yang lainnya walaupun panjat Islam banyak bida. Mesir, apa lagi Jordan, Yaman. Indonesia ada enggak di Indonesia? Wis. Nah. Kecuali Madinah. Mekah enggak ada. Sebagaimana sabda Nabi, iman yang asli akan ada di Madinah dan Mekah. Ya. Yang lainnya sudah campur aduk sudah. Sampai sekarang ini kan terjaga Madinah sekarang. Ada enggak maulid Nabi di Madinah? Enggak ada. Ya. Pak Ali mau maunya maulid wahabi happy, enggak ada. Maulid negeri wahabi di ada berbagai-bagai. Enggak ada beda. Acara Isra Syaban Rebo Wakasan, enggak ada di Madinah. Hadirin sekalian. Peng peringatan Isra Miraj, sudah ada. Dan Nabi memastikan setiap lorong-lorong yang jalan-jalannya Madinah dijaga dua malaikat. Amen. Dijaga dua malaikat. Jangan main-main di -main, sana. Ya, Jalan-jalan Madinah, lorong-lorongnya dijaga berapa? Dua malaikat. Setiap lorong, setiap jalan dijaga dua malaikat. Ajaibnya sekali. Kalau sudah jauh, jaga berapa malaikat? Satu. Satu. Ya. Nah ini adil sekali yang Parokah apa Madinah dan uh, apa namanya uh, di sana kota Nabi ya kota Nabi kemudian juga dipuji oleh Allah orang-orang yang hijrah orang-orang muhasir dipuji oleh Allah swt kemudian juga di sini kita belajar sebab-musabab Ya, Nabi diajarkan bagaimana adren sekalian hijrah. Ya, Nabi menyiapkan seluruhnya, ya, merencanakan ini semua pelajaran bagi kita dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah uh, merealisasikan janjinya. Allah akan menolong agama Islam. buktinya benar. Agama Islam tetap eksis di Madinah walaupun Diperangi sama orang Quraisy berkali-kali tetap eksis. Ya, Nabi mengakhiri hidupnya ya setelah di Madinah 10 tahun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman innalansururrusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Semuanya kami pasti mengulang rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan apa? Dunia. Ya di Medina lah kemudian hadirin sekalian turun perintah untuk berperang. Ya awal perang yang paling besar, terus waktu Battle, perang apa? Battle. Ya, kemudian susul perang-perang berikutnya, perang Uhud, ada perang Hendak, ya, ada perang apa namanya? Uh, perang yang lainnya Fatum Mekah. Ada perang tabu ya kan, perang Hunain, seperti itu. Nah, peperangan-peperangan ini ada hikmah untuk menyebarkan tauhid dan untuk menghancurkan kesilikan. Ya, perlu sekali uh, apa namanya kekuatan militer dan Nabi membangun kekuatan militer itu di Madinah, ada ini sekali. Nabi naukan banyak sekali peperangan, ada 27 peperangan langsung yang dipimpin oleh Nabi. Yang berjalan langsung artinya Nabi mengirim pasukan, itu lebih dari 50 kali. Ya, kuat hadirin sekalian Madinah ini. Dan dijalankan itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi langsung turun dalam memimpin peperangan makanya katanya Ali Nabi Tolib Nabi ini orang yang paling berani yang manusia, dia yang di depan. Ya, kalau lawan musuh kita kata Ali Nabi Tolib selalu di belakang Nabi, ya di balik tubuhnya Nabi. Ya, Nabi berikan contoh bahwa dia pemimpin yang berani, tapi ada beberapa peperangan Nabi dibikinkan tenda kelihatan yang agak lebih tinggi sehingga Nabi bisa memberikan komando. Jadi sekalian ada terkadang seperti itu. Ya terkadang Nabi juga luka dalam peperangan, sebagaimana dalam perang Lehot. Ya luka parah Nabi. Di sini juga pelajaran. Nah Jadi sekalian walaupun ada Nabi terkadang kalah pasukan umat Islam itu, karena maksiat. Satu maksiat kalah. Padahal ada nah, Nabi. Apalagi banyak maksiat menyusui Nabi. Nah, jadi sekali orang kaum semin berjuang, tidak uh, mengikuti Nabi, mengisini Nabi, tidak mungkin menang. Tidak mungkin menang, memperjuangkan Islam dengan piala, dengan corafan, dengan kesirikan mustahil menang. Walaupun parti Islam, walaupun mengatasnamakan ormas Islam, tidak mungkin mendapatkan kejayaan. Kalau umat Islam menyelisihinah nabi, bagaimana bisa jaya bagaimana? Contohnya gimana? Tidak ada ada nah, ini sekali. Perang apa saja ada nabi kalah. Wacara kacir umat Islam. 70 terbunuh, termasuk mamanya nabi Hamzah terbunuh. Bahkan sebagian ramushin sudah sampai Madinah lari ketakutan sampai Madinah dipanggil lagi sama nabi. Baik. Hampir sudah. Mau masuk dari dipanggil lagi banyak takutnya kaum Muslimin serangan Khalid bin Walid Buyar semua ini, pasukan kaum su itu Khalid bin Walid belum masuk Islam hadir sekali ini gara-gara menilisina Nabi apalagi menilisina Nabi dalam hal yang banyak bagaimana bisa menang ya capek ia ya. tak menang hadir sekali Maknanya penting kita ini mengikuti sunnah Nabi, jangan berbuat berbeza, kecil maupun besar. Agama ini bukan dibangun dengan apa namanya perasaan dan bisa dengan wahyu dari Allah swt. Bukan dengan antistia dan itu menyusul Nabi. Ya, kalau agama dibangun dengan berbeza, tidak akan menang. Hanya sekali lawannya berat-berat canggih. Nelisi Nabi tambah, hancur Jangan menelisi Nabi dalam berjuang ya, Walaupun kita Jumlahnya sedikit ya, Atau banyak pun Kalah kita nanti sekali. Maka ikuti Sunnah Nabi Dalam beragama ini Jangan bikin-bikin hal yang Baru nanti Nggak manfaat, selalu capek ya, Orang-orang yang terpengaruh Dengan politik Akhirnya tidak konsisten Dengan sunnah Tidak apa-apa Jangan bilang bina-bin bin aja Nanti perjuangan kita apa Tidak tercapai Tidak dipilih oleh rakyat Dalam teminan umum Harus dicubah. ya Hadirin sekali Lemah umat Islam Dari dulu ke Allah juga Ya kan Kalian tidak mengikuti sunnah nah? nabi, disuruh ikut senang nabi berat. Tapi kalau berbuat birah senang. Wallahu taala a'lam. Musabab demikianlah. Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan kita inspirasi juga faedah pelajaran ya dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Jika ada pertanyaan di sini jika ada taklim seperti pagi ini bolehkah kita membaca Al Quran? Perkara bukan uh, mencari ilmu. Seberapa pentingkah menurut ilmu dibanding dengan membaca Al Quran ataukah sama-sama penting? Uh, kita membaca Al Quran di saat uh, waktu yang tepat. Hadirin sekalian kalau kita baca Al-Qur'an sambil belajar gimana? Gitu kan? Sambil belajar gimana? kita kalau belajar orang orang yang ini di, di apa namanya? Di majelis ilmu itu akan oleh para malaikat Ia, kemudian dilindungi dengan sayap-sayapnya bahkan al-hitan fil bahr ikan-ikan yang di laut juga mendoakan memohonkan ampunan untuk orang yang belajar ilmu agama ya. Jangan disibukkan dengan yang lain. Ada nanti kita saat sendiri membaca apa? Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an juga perlu tadabbur. Anda enggakjak ngobrol ini majelis rapat Anda baca Al-Qur'an. Bisa enggak tadabbur Pikiran pecah. Ya, pada cuma kita ini disuruh membaca Al-Qur'an di saat suasana sepi, ya. Maksudnya kita enggak ada acara apa-apa, ya. Disuruh kita membaca apa? Al-Qur'an. Walaupun enggak sepi, misalnya kita tidak punya acara apa-apa ngobrol dengan teman tidak, misalnya kita naik di masjid, ya, aku naik kereta, naik pesawat, karena kita tidak ngobrol sama orang-orang, kita gunakan untuk baca Al-Qur'an boleh. Apalagi di masjid. Di saat tidak ada majlis taklim, ya kita bisa baca Al-Qur'an sambil tadabbur. Tapi kalau rapat dikit-dikit buka Al-Qur'an, kemudian dengarkan Tidak bisa gitu. Ya, kita konsentrasinya pecah. Sebegitu juga ketika kita Belajar ilmu agama Kemudian membaca apa? Al-Quran, nanti tidak paham Ya, jangan khawatir Kita membaca Al-Quran, belajar Penting ya, Bahkan lebih penting hanya sekedar Membaca saja Belajar Al-Quran lebih penting Atau belajar ilmu agama Lebih penting, daripada sekedar Membaca, ada ini sekali Karena belajar ilmu agama kan ada Ayat-ayat al, ayat -ayat al Qurannya juga nya juga ya kan? Ada hadis-hadis Nabi Lebih penting daripada Membaca Al-Quran saja Ada waktu-waktunya insyaAllah Seperti itu uh, Baca Al-Quran harus ada pur Tapi kalau membaca saja Kalah dengan orang yang apa Belajar ilmu agama Banyak orang hafal Quran Tidak hanya membaca hafal Tapi tidak mengerti agama Kalah dengan orang yang belajar ilmu apa? Agama. Tapi belajar ilmu agama juga harus apa? Dia ya, baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an begitu seharusnya. Karena Al-Qur'an apa? Hadirin sekalian. Al-Qur'an sumber hukum, ya kan? Masjid asasi ya, sebagai apa namanya? pondasi dasar Ya, daripada ilmu apa agar agama Al-Quran seperti itu wallahu taala a'lam subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh